Правда, тоді вона не була для мене настільки гострою. Так, лише дрібна неважлива обставина. Та хіба можна визначити, що тут важливе, а що ні? Мені так припекло, що хотілося побачити Світлану просто зараз. В успіх не вірилося. Але ще один примарний шанс був висмоктаний з пальця. Хай навіть так. Я знав, що принаймні ще раз потурбую її. Цікаво, що вона думає про мене і про це все. Можливо, я здаюся її звичайним, божевільним спілкування, з яким поступово починає нам придати. Не виключено. Що ж в такому разі пробач Світлано? Вона, як жива, була зараз переді мною, спокійна і проста. Провалюючись у рятівний сон, я спробував таки зняти з неї окуляри. Це не вдалося, адже я бачив її в такому вигляді лише один раз. Уперше я стояв перед цими дверима такої ранкової години. Хвилювання несподівано вщухло. А яким сильним воно було тоді, коли я, зійшовши з приміського поїзда, прямував до міськрайону, де жила Світлана. Місто прокидалося. В повітрі ще відчувалася нічна морозяна свіжість, а яскраве вранішнє сонце, щойно піднявшись над дахами будинків, дарувало свої перші ласкаві дотики вікнам, балконам, лоджям, нагадуючи, що таки йде до літа. Тут, у місті, де кожен день, недмінно насичений тиснявою гамором та пилюкою, краса ранку відчувається особливо гостро.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 Ніякого натяку на здивування, лише той самий допитливий, дещо стурбований погляд крізь окуляри, до якого я встиг так звикнути. «Ви щось придумали, не інакше», – сказала вона, заводячи мене до кухні. «Сідайте». Я спиралася робити каву. «Ви не проти?» «Взагалі я більше люблю чая, сьогодні чогось...» Вона невдало замовкла і чомусь знітилася».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 А стан, у якому я перебував, неможливо було передати. Щось близьке до блаженства. І я занурювався в її погляд і хотів, щоб це тривало без кінця. Божественна Світлана. Та раптом я відчув, що все зараз скінчиться. Минула думка, а для чого це все? Я не хотів її пускати, але вона пролізла до моєї свідомості. Навіщо? Миттю все пригадалося. Її повіки здригнулися, і вона легенько поклала свою долоню на мої. Це довершило ефект. Чарівна аура зникла. Стало зрозуміло, що все вже завершилося, а через деякий час я зміг ковтнути слину. Світлана мовчала. «Ну, що?» ледве зміг вимовити я. Її губи розтулилися. Зараз з них злетить те, що може змінить усе або не змінить нічого. Але вона мала вимовити тільки два слова. Втім, це нічого не означало. Точніше, Означало повну нісенітницю. «Мішка – шаман», – сказала вона. Я роззявив рота і лупав очима. Більшу дурницю важко було вигадати. «Мішка – шаман». Що це? Напевно, з якоїсь книжки? Але я навіть не пригадував, що би читав про таке. Можливо, дуже давно. Шамани – це десь у Сибіру, на півно, Моя думка зависла насередині. Мабуть, на якусь мить у мені зупинилося все, не тільки думка. Я схопився руками за стіл, підводячись. Напевно, я зблід, тому що Світлана, злякавшись, також скочила зі свого крісла і схопила мене за руки, а я машинально ступив кілька кроків до виходу, поки зрозумів, що вона міцно мене тримає. «Куди ви?» – схвильовано спитала вона. «Куди ви йдете?» Тільки це запитання примусило мене остаточно отямитися. Дякую, сказав я. Ви зробили диво. Мені треба йти, мені терміново потрібно їхати. Куди їхати? не розуміючи, перепитала вона. До Уренгоя. Куди? Куди? До Уренгоя? Це що, Росія? Сибір? Навіщо? Але я не міг так просто стояти на місці. Я дізнався усе, що мені було потрібно, усе, що можна було знати на даний момент, і тепер не міг стояти на місці ні хвилини. Я прагнув діяти, я мусив їхати до Оренгоя негайно. Але Світлана просто таки вчепилася в мене зі словами, що нікуди не пустить, доки не знатиме, в чому річ. Я не можу. Я не можу сидіти і розповідати байки, тоді як щойно дістав можливість зробити щось для свого порятунку. Пожалійте мене, прошу вас. Мені так довго довелося бути загнаним у глухий кот і ось нарешті. Та вона й слухати не хотіла. Я майже насильно був засаджений назад у своє крісло, переді мною з'явилася чашка кави, а Світлана безупинно говорила, не дозволяючи мені ставити навіть слова. Пручатися було важко. Несподівано з'явилася спрага, така сильна, що чашку з кавою я випив одним проковтом. Від міцної кави на голодний шлунок навіть закрутилася голова, і тілом розлилася якась легкість. Я відкинувся на спинку і заплющив очі. Розділ 14 Літак приземлився в невеличкому аеропорту. Сонячний день був у розпалі. Від довгого польоту ще вібрували зуби і шуміло у вухах. Мені довелося сидіти спереду, ближче до кабіни. Просто переді мною в іллюминаторі віднівся розміщений на крилі мотор. Дві години сидіння поруч із ним геть відбили в мене слух. «Ану, Мірко, давай залабаємо щось гідне, поставимо на вуха цю діру. Га, – сказав Андрій, знімаючи гітару, що висіла в нього за плечима. Дивись, що тут робиться», – казали, «Уренгой, уренгой». «Та пішов ти», – сказав я, – «Відчуваю, що я сам зараз стану на вуха». І треба сказати, що мав рацію. Аеропорт – одноповерхове приміщення, нечисте та шкарадне, яке не мало навіть людських лавок. Просто по -під стінами на клумаках сиділи та лежали пасажири, переважно брудні та змучені. Тут же їли й спали. Де не диволялися п'яні, відгонило бридким перегаром. Гидка картина. Автобуса довелося чекати понад дві години, хоча за нього було домовлено наперед. І ось нарешті ми вже трусилися розбитою старою дорогою. З усіх щілин автобуса від цієї трясовиці зіймалася пилюка. Спека нестерпна, не допомагали навіть Розчинені вікна. Але за годину їзди автобус з нашим будзагоном таки заїхав на територію РСУ номер 10. Це було те, до чого ми так прагнули. Сибір і ударна будова а разом з тим, романтика та з нашими мірками шалені гроші. Днів 10 ми працювали усі разом на території РСУ. Чого тільки не довелося робити – Розбирали старі цегляні стіни, виглядали з бетону тротуарні плити, залізобетонні споруди, вирівнювали котловани. Робота була здебільшого брудна, визнажлива та нецікава. Уявлялося все дещо інакше. Начальник РСУ Анатолій Альфредович Гесленг виходить із полонених під час ще Першої світової війни німців – був своєрідною людиною. Колишній штангіст потужної статури, але вже досить опасистий і з мішками під очима, він міг зранку, випромінюючи благородний гнів, прилюдно розпікати когось зі своїх заступників, а ввечері, будучи безбожно п'яним, сидіти просто на підлозі в коридорі біля туалету і версти казнащом. Доводилося підтримувати розмову, слухаючи ці п'яні базари, щоб не обрадити шефа. Хоча загалом він не був прикрою людиною. Відразу після приїзду наш загін отримав у користування телевізора та два холодильники. Швидко вирішилися й інші нюанси налагодження побуту. А одного разу під час обідньої перерви він завалився до нашої кімнати, несучи просто на плечі розрубану навпіл коров'ячу тушу, щойно привезену з підшефної ферми. Син директора РСУ Саша Гесленг працював тут же на різних роботах, навчаючись заочно у політехнічному інституті. Одного разу командиру нашого будзагону від старшого геслинга надійшла пропозиція організувати виїзну бригаду для прокладання електролінії вздовж майбутньої автостради, практично в деяких місцях. Бригадиром туди мав їхати його Сашка. Напевно, директор передбачав якийсь особистий зиск, направляючи туди студентів, не надто компетентних у складанні нарядів та проведенні розрахунків. Але умови виглядали явно вигіднішими, аніж на роботі в РСУ і ми погодилися. Я попросився до бригади одним із перших. Минуло чотири дні, і наша маленька бригада з десяти чоловік нарешті опинилася на місці. Найближче село було за шість кілометрів. Щоправда, в інший бік кілометрів за чотири лежало інше, напівпокинуте. Казали, що в ньому залишилося всього душ десять, самі старі. Ми валили ліс, бурили свердловини і забивали палі. Окрім нас, студентів, у бригаді працювало лише двоє з місцевих – Сашка Геслинг і Мітяй Бурильник. Іноді навідувався виконроб – Серега, молодий ще чоловік, судячи із зовнішнього вигляду, собі на умі. Він непогано знав ці місця, оскільки раніше тут працював. До того, як прокладати електролінію вздовж майбутньої дороги – РСУ мало об'єкт у тому самому загниваючому селі, демонтували деякі споруди. Спати доводилося в наметах, їсти готували на вогнищі. Комарі серед білого дня літали просто жахливі. Місцеві називали їх паути. Ми безперервно поливали себе детою та де гвоздика, але це мало допомагало. Ввечері від зграї летючих вурдалаків не було взагалі ніякого спасу. До того ж, у день немилосердно пекло сонце, а вночі доводилося залазити під ковдру, мало не в чоботях та куфайці. Коли ж у пів на сьому ми вилазили з наметів, на траві лежала біла паморозь. Словом, тим, хто залишився в РСУ, жилося легше». Та існувала одна найголовніша причина, яка примусила мене покинути кімнату гуртожитку і випхатися в цей дикий Сибірський рай. У ті часи я марив подорожами. Мріяв побувати скрізь, в азійських пустелях, африканських саванах, американських каньйонах. А в часи вільні від мандрів уявляв, як лежу на дивані в квартирі, обставленій найрізноманітнішими сувенірами, привезеними з різних країн світу. Маски та пір'я африканських дикунів, китовий вуз із льодовитого океану, списи австралійських аборигенів і таке інше. Звичайно, я усвідомлював, що ці мрії з розряду тих, що не збуваються ніколи, але разом з тим завжди намагався зробити, принаймні, щось для хоча б часткового їх здійснення Так поступово в мене з'явилися узбецькі сувеніри, які цілком могли б зійти за аналогічні з Ірану або Пакистану кілька цікавих морських раковин та дещо інше тому, збираючись до будзагону по заробіток, я мав ще одну нехай другорядну мету. На читаний про стародавні традиції корінного населення Сибіру я сподівався привезти кілька незвичайних сувенірів. Але в місця по-справжньому дикі нам потрапити не вдалося, і я заспокоївся. Одного разу наша бригада зіткнулася з несподіваною проблемою. Довелося виконувати деякі роботи, але водій що привіз бетонний розчин з РСУ, забув кинути до кузова заготовлені для опалубки дошки. Скинувши бетон, він поїхав, а ми спам'яталися лише тоді, коли повернувся з іншої дільниці Сашко. Ну ви йобть черепа. горлав він. Чим тя в інституті вчать думати? Куди ж ти бетон литимеш, якщо дощок нема? І він вже за ніч застигне. Завтра з зубами будете гризти. Покричавши, Сашко Геслен заспокоївся, і ми задумались, що робити. Загрожував вимушений простій. Потрібно було всього дві-три, але рівні гебльовані дошки. Та хай он, збігають у гачелівку, обізвався з кабіни борильник Мітяй. Мішка шаман зробить за пляшку. Гачелівкою називалося те саме покинуте село. Як розповів Сашка, в ньому залишилося чоловік 7-8 старих та отой згаданий Мітяєм – Мішка Шаман. Колись там була ферма, пилорама і багато чого іншого, але сталося так, що помаленьку пороз'їжджалися люди, колгос припинив працювати і життя в селі затихло. РСУ розібрало і вивезло пилораму та кілька панельних будівель, залишивши тільки дерев'яні корівники, які з часом розвалилися самі. Тепер усе позаростало бур'янами вище голови. Той, про кого йшлося, жив окремо на краю села. Якимось дивом біля його хати у великому дерев'яному колгосному сараї збереглася циркулярка, яка, за словами Мітяя, інколи працювала, якщо комусь із селян було щось треба. «А чому, мішка, шаман?» – запитав я. «А прийдеш, побачиш», – відповів Сашко. «Шаман він і є шаман», – дурик словом. Чаклоном себе вважає, так, звичайний алкаш. Чорний пес за ним ходить, позіхаючи та розвалюючись на траві, з якимось, як мені тоді здалося, сарказмом, недбало кинув Мітяй. Подошки пішли інші, а я за роботою до вечора геть усе забув і згадав на саме закінчення нашого перебування у Тайзі. Це сталося несподівано. Щораз частіше траплялися вимушені простої, але нас це не стільки турбувало, як спочатку. Змучилися, робота набридла, а ми згідно з закритими нарядами зуміли втовкти непогану копійку. Хотілося додому. І ось, напевно, від цієї нуді в моїй голові почали бродити дурні думки, знову про сувеніри з тайги. З'явилася ідея, що непогано було б познайомитися з отим шаманом і, можливо, за пляшку щось взяти в нього таке. Я навіть до пуття не знав що. Нехай якийсь він фальшивий шаман, та атрибутику якусь повинен би мати. Я навмисне зіпсував дошку від опалубки і несказано зрадів, коли Сашко Геслінг безапеляційно заявив мені: "Ну ти, череп, йобть!" У тебе руки звідки ростуть, га? От сам зіпсував самі дую село. Дивись лише, не заблудись у трьох соснах, охотнічек. Полювання було нашим із ним спільним захопленням. Але якщо на початку знайомства ми із задоволенням обговорювали цю тему, то тепер Сашка ніколи не обминав можливості поглузувати з мене щодо цього.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 Довелося зупинитися і спробувати заново зорієнтуватися Покинуте село повинно бути десь тут Я не міг відхилитися дуже далеко Трохи поблукавши, я нарешті вийшов на поле, дуже поросли бур'янами Справа починався досить крутий підйом, а нагорі віднілася якась напіврозвалена споруда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 Час від часу нога зіслизала, і я ризикував дістати травму, одного разу таки зашпортався і полетів на землю, обдерши об камінь руку та коліно. Довелося з пересердя вилиятися. Нарешті метрів за триста до ферми прикри каміння скінчилося, і я увійшов у Гачилівку. Від села залишилася тільки назва. Непролазні хащі, будь та кропива вища голови. Варто було б обійти його полем. Та ось знайшлася стежка, і я пішов нею в глиб хащів. Іноді крізь кущі проглядав якийсь фрагмент дерев'яної стіни або ріг розваленої хати.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 На підлозі біля столу валялася порожня пляшка. Я навмисно рипнув дверима, але господар і не думав розплющувати очей. Довелося постукати. Нарешті його очі розплющилися, а одне виявилося вужчим за інше. «Добрий день!» – привітався я. «Добрий день на тому світі буде, а поки що такий, як є, відповів він».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 Взяв простягнуту чвертку і випив до половини просто з горла. При цьому ніяких гримас типу Х, яка бредота. Напевно, це була для нього друга вода. Відригнувши, чаклун подивився на мене і спитав. «Ну так, що там тобі вистругати в юнош, га?» «Дошку», – сказав я, одну, таку, як минулого разу». Настрій зіпсувався. Стало очевидно, що я марно накоїв стільки дурниць, а тепер ще й мусив пробити зворотний шлях, несучи на собі чималу дощину. Якби я пам'ятав, кому яку дошку стругав, хто робив би бухгалтером у банку. Дід мішка скорчив таку дурну гримасу, що стало аж бридко. Потім він ще поламався, а що, як деревина з його запасів, варто було й пів літра принести і почав вибирати дошку. Напевно, він устиг уже не раз салитися, бо хитався на ногах і постійно щось буркотів. Пробачте, наважився я, а чому вас називають шаманом?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 Це було жахливе видовище. Він хитався з боку на бік і тримався лише за дошку, яку сам же і вів у циркулярку. Мотор був потужним, пилка великою. Я скочив на ноги, коли побачив, що дід суне просто на пилку. Та мого крику він не чув, а схопити і відтягти його я боявся. Та напевно цього шамана охороняли його духи. Дід Мішка щасливо минув кілька разів жахливий диск, який трощив деревину, і кинув дошку на підлогу. «І не боїтеся ви так?» – запитав я, ще перебуваючи під враженням щойно побаченого. «Я боюся?» – Мішка-шаман знову почав дерти на собі сорочку. «Ти сказав, боюсь? Паря, запам'ятай, я взагалі нічого не боюсь». Чого мені ще боятися? Та за мною чорний пес ходить. Ти б його бачив? І де ж ваш пес? недовірливо запитав я. Чого вас не охороняє? Напевно, зайців побіг ганяти? Я пошкодував, що сказав це. Зараз старий розійдеться і буде ще півгодини мені доводити. Але він раптом замовк. У погляді, який зустрівся з моїм, було щось жахливе. «Диви, щоб він тебе не почав ганяти!» Розмова набирала неприємних тонів. Старий допився до ручки. «Хто чи не заманеться, йому і насправді нацькувати на мене свого пса, коли той з'явиться. Від таких усього можна очікувати». Але дід, не звертаючи на мене уваги, пішов до хати і застряг там. Почекавши хвилин п'ять, я рушив за ним. Чаклун спав, закинувши голову і розявивши рота. В хатині царювали злидні і безлад. Все розкидано, старий металевий посуд, жахливий перегар. Картину доповнювала широко роздявлена, наче паща, дерев'яна ляда погреба у кутку. Вона ніби чекала, коли він, хитаючись, нарешті беркитниця туди, щоб більше не вилізти. «Цікаво чи глибоко», – подумав я, але потім мені стало байдуже. «Якщо йому однаково, то що мені до того?» Стало зрозуміло, що в таких шаманів сувенірами не розживешся Ну а хто ж буде дошку закінчувати, запитав я Здавалося, він відрубився, але миттєво розплющивши очі, промимрив Час, посплю чуток і зроблю І знову занурився в сон Відчуваючи, що мені доведеться ще й розмовляти із Сашкою Геслингом про недогабльовану дошку, я сплюнув і вийшов з халупи. Я не знав, що робити далі. Потинявся перед хатою, потім обійшов її кругом. Ставало нудно. «Не дай Боже, приплететься дідів без, ще таких пригод мені бракувало». Знайшовши підходящу дровиняку для захисту від пса, я витяг з кишені складеного ножа і почав підстругувати її ручку, щоб зручніше було тримати. Щастя, часу було вдосталь. Ручка вийшла гарна. Дід Мішка прокидатися не поспішав, а ніж у руці сам наштовхував мене на нову ідею. Недовго думаючи, я підійшов до краю хати, складеної з грубих деревин, і зробив те, чого на свій подив досі ще не встиг зробити. І це, приїхавши за стільки кілометрів, працювати доводилося з півгодини. Коли я відійшов, на одній з колод красувався глибоко та з душею вирізаний банальний напис «Тут був». Юра. Більше чекати я не міг. Дошка валялася непогибльована, але принаймні обрізана з боків і досить рівна. Піде і така, вирішив я. Насувався вечір, а зворотний шлях був непростий. Я взяв дошку і збирався вийти, але раптом побачив щось у кутку на підлозі. «То був чорний камінчик, схожий на кремінь, але весь гладенький, без гострих країв, якоїсь дивної неправильної форми. Ось тобі і сувенір. Цікаво, що робив з ним дід. Камінь важив не менше кілограма. Я поклав його в кишеню і вийшов з цієї поважної установи». Щоправда, Ворухнувся в мені якийсь сумнів, чи варто брати щось звідси без дозволу, але ж це просто камінь. Дід собі ще сотню таких знайде. Іти я вирішив тим самим шляхом, яким прибув сюди. Звичайно, так було довше, але не хотілося знову блукати, Я не сумнівався, що назад вже дістануся без пригод. Продиратися з дошкою поміж кущами виявилося вкрай незручно. Але невдовзі, проклинаючи свої безглузді забаганки, я таки дістався до краю села. Попереду було ще одне випробування, те поле з гострим камінням. І ось несподівано я побачив таке, від чого настрій мій зовсім занепав. За обрію насувалася страшна чорна хмара. Вона вмить закрила півнеба Я надав ходу Та на клятому полі це ніяк не вдавалося Дошка заважала тримати рівновагу Камінь у кишені стягував штани донизу І бив по коліні А хмара вже висіла просто над головою І в повітрі завис той неповторний запах Не те що дощу Скоріше бурі Стало майже темно. Я знову зашпортався за камінь і відразу відчув інший, той, що відтягував кишеню. «Цікаво, що ж то за камінь серед чистого поля?» – подумав я. «Звідки він взявся?» Я одначе мав зараз змокнути під страшним дощем. Цікавість взяла гору і я почав розгрібати довгу сплутану траву. Сильно болів здертий лікоть. Нерешті я дістався до каменюки. Вона була жовтувато-біла і мала якусь цікаву форму. Та що це? Та просто на мене з каменя дивився чорний отвір очиці. Це був череп. Коров'ячий череп. Ось ріг Господи, я йшов по черепах, по кістках. Відразу зробилось якось неприємно, мене пересмикнуло. Ціле поле було завалено кістками тварин. Напевно, їх скидали тут на один десяток років. Можливо, вони лежали тут у кілька шарів. Я зараз стояв на них, а годину тому я впав і обдер руку об одну з цих костомах. Я підхопив дошку і подався до лісу, і раптом просто над головою небо розкололося яскравим павутинням блискавки, яка геть засліпила мене. А потім гуркнуло так, що здавалося луснуть барабанні перетинки. Почалася гроза, і я височив серед поля, наче стовп тільки коли блиснуло вдруге, зрозумів небезпеку і впав до лілиць. Відразу в груди мені вп'явся ріг, а руки мимоволі щось намацали. Від цього в мені виникав якийсь бридкий абстрактний жах, що вимагав підхопитися і бігти звідси чим швидше і чим далі. Коли ж над головою блискало й гуркотіло, зовсім інакший реальний жах примушував втискатися у ці порослі травою кістки і лежати тут, не підіймаючи голови. Нарешті линуло. Гроза відійшла кудись у бік, але злива й не думала що хати. З мене текло. Дошка і трава з отим камінням під ногами зробилися слизькими, і я двічі падав, поки вибрався з цього страхітливого поля. Шлях до табору довелося долати практично в темряві. Зранку я відчував себе як побитий. Усе боліло. З'явився нежить внаслідок прогулянки під дощем. До того ж ми майже по-справжньому побилися з Сашкою Геслингом, нас ледве розтягли. А наступного дня відбулося прощальне вогнище. До нас приїхав увесь будзагін, ті, що працювали в Ерсеум. Тут, серед лісу, розклали здоровезне багаття, вогонь був метрів зоп'ять заввишки. Приїхав сам Геслинг і хтось з його заступників. Привезли гроші. Ніколи досі не доводилося мені бачити живцем повний дипломат грошей, пачками, так як показують у кіно, коли грабують банк. Усім видали зароблене. Знайшлося і що поїсти, і що випити, навіть учорашня сварка забулася і на поганий настрій ніхто не скаржився. Коли ми з друзями розмовляли біля одного знаметів, я несподівано побачив того, з ким найменше хотів би зустрітися. Поруч з обома геслингами стояв власною персоною тутешній Чаклун. Як завжди, ледь похитуючись, він щось говорив до Сашки. Мені здалося, що геслинг молодший шукає когось очима. Може, мене? А якщо той злощасний камінь, якого я прихопив усе таки амулет? Що як мішка шаман, прийшов сюди його шукати, згадавши, що він зник саме після мого візиту. Я відчув себе украй незручно. Де, до речі, той камінь? Він лежав у кишені мого рюкзака, куди я його поклав, пакуючись у дорогу. А якщо цей алкаш влаштує розбори і почнуться пошуки... Можливо, я просто забивав собі дурним голову, і старий нікчема приперся, розраховуючи випити на дурняк. Гай там як, ще раз пошкодувавши, що спокусився на цю каменюку, я непомітно пробрався до намету, витяг камінь з рюкзака і, сховавшись у вагончику, ліг спати. Там уже лежали штабелями ті, хто перебрав. Було тепло і тісно. Я знайшов вільне місце і швидко заснув. Я так і не викинув каменя, напевно, через власну впертість. Зранку, коли ми прокинулися, не було вже нікого з чужих. Незабаром прибув автобус, і за кілька годин старенький Ан-24 підняв нас у повітря. Усе це відбувалося 14 років тому. Ніколи б не подумав, що ці події зможу пригадати так яскраво і чітко, наче все було з місяць тому, і що відтворювати їх у пам'яті виявиться так важко. Хоча це і не дивно. Згадувати довелося якось шкереберть. Лише за одним випадково здроненим висловом діда-алкоголіка про пса, що ходить за ним, я мав пригадати події майже п'ятнадцятилітньої давнини. Але моя інтуїція криком кричала, що саме тут, як то кажуть, пес ізаритий. Невесела тавтологія. Але ніякого пса біля діда-мішки я не бачив. Ні тоді, коли був у гачеліці, ні тоді, коли він приходив до нас у табір. Мені знову чітко пригадалася інтонація, з якою Мішка Шаман промовив ці слова. Я тоді зрозумів їх так, що йому немає чого боятися, бо його пес за ним ходить, тобто охороняє. Насправді ж вислів цей, тепер це ставало очевидним, треба розуміти інакше. Тому за ким ходить чорний пес, вже немає чого боятися. Точніше, ще чогось, оскільки вистачає і цього. Ну, чого я можу боятися, принаймні з тих банальних речей, яких належить жахатися нормальній людині? Та нічого. Можливо, кілька місяців тому я міг боятися, що мене переїде машина, або на голову впаде цегла, або перестріну п'яні покидьки з ножем, а зараз я чітко усвідомлював, що не боюся цього. Адже за мною ходив він, щодня невплаганно скорочуючи відстань, заганяючи мене, наче жертву, в глухий кут. Він сам жах. Саме це й хотів сказати мішка шаман, коли пхав дошку в циркулярку, ледве стоячи на ногах. Хіба міг він боятися такої дурниці, як пилка? Переді мною наче живе, спливло його худе, зморщене, темне обличчя і погляд затуманений брагою, якою він, напевно, намагався притлумити свій страх». Лише одного разу цей погляд прояснів так, що мені здалося, наче я заглядаю в глибину його душі, і я вже зараз майже реально ще раз почув промовлені ним слова «Дивись, щоб він тебе не почав ганяти». Я не міг тоді правильно зрозуміти його слів, але пам'ятав, як вони дихнули на мене темрявою та холодом. І я мав ще одне підтвердження того, що з дідовим псом не все було чисто. Пригадалося, як Мітяй, коли я розпитував про мішку шамана, зауважив, що за ним ходить чорний пес. Якийсь неприхований сарказм, насмішка чулися в його тоні. Можливо тому, що ніхто ніколи не бачив того пса, а може тільки його господар казав комусь про нього у хвилини п'яної відвертості. Тому й підсміювалися з нього позаочі. І я почув і запам'ятав ці інтонації, не розуміючи тоді, до чого вони. Ще одна суттєва деталь – камінь. А якщо це дійсно був амулет, який я вкрав і привіз з собою? Пригадалася уся містика, що діялася навколо мене після того, як камінь опинився в моїй кишені. Чорні хмари над головою, що перетворювали день на ніч. блискавки, які наче намагалися вцілити в мене. Поле з дивною довгою травою, завалене черепами. Чи має це якесь значення? Щодо каменя? Він загубився на другий рік під час переїзду одного гуртожитку в інший. Знайти його при всьому бажанні було неможливо. Все ж інше, на мою думку, підлягало негайному уточненню. Розділ 15 Усе це одним духом я і виклав Світлані. Вислухавши, вона, як і завжди, якийсь час сиділа мовчки і думала, а потім сказала «Давайте спокійно все обміркуємо. Точніше, я спокійно обміркую, адже ви в такому стані на це не здатні. А ви слухайте. Почнемо з того, що події, про які ви розповіли, відбувалися дуже давно». Навіть якщо причина ваших нещазів звідти, то повинно було статися щось таке, що запустило б цей механізм. Розумієте? Про це ми з вами вже говорили. Щось таке, що поставило б вас на шляху якихось зв'язків нематеріального з матеріальним, де ви перебуваєте зараз. Давайте спробуємо дещо з'ясувати, не долаючи кілометрів, ще встигнете. «Ну, зрештою, існує ж телефон». Звичайно, не всі питання можна вирішити з його допомогою, але, принаймні, цілком реально спробувати додзвонитися до того 10-го РСУ в Еренгої і переговорити з кимось зі згаданих вами осіб. ідеалі це міг бути Сашка Геслінг або ж отой бурильник Мітяй. Ви казали «так»? Вони повинні хоч щось знати про діда. А що, як він помер років з десять тому? Заради чого вам долати такий шлях? Або, припустімо, він і досі живе-поживає. Можете розпитати щось і про пса. Можливо, вдасться здобути якусь корисну інформацію. А насамперед, ще такий момент. Зв'яжіться з кимось із ваших колишніх однокурсників, з тими, хто працював з вами у будзагоні і ходив перший раз до покинутого села Пригадайте, хто це був Якщо ви пам'ятаєте все так чітко, то не виключено, що вони також Спробуйте з'ясувати, може і справді за дідом ходив звичайний чорний пес, а вам просто не довелося з ним зустрітися тоді вся ця містика, якою ви обплутали так званого мішку шамана, вам просто примарилася. Щодо каменя, ця зачіпка, мені здається, малоймовірною. По-перше, знову ж таки давність подій, навіть якщо уявити існування якогось можливого зв'язку, то камінь ви загубили давно, а почалося все чотири місяці тому. Запам'ятайте. Ось ваша головна зачіпка і надія. Чотири місяці. Чому не раніше? Чому ця чортівня розпочалася саме чотири місяці тому? Повірте, існує якась причина. Потрібно її лише знайти. Ви мусите докласти всіх зусиль саме до цього напрямку пошуку. Саме тут, враховуючи наші скромні можливості, найлегше докопатися до істини. Повірте, ось він ваш реальний шанс. Я мовчки кивнув. Ми засіли за телефон. Щоб виконати те, що задумала Світлана, довелося добряче попрацювати. За годину дзвінків мені вдалося вийти на свого однокашника Валерія. Він був єдиний, кого я запам'ятав з тих, що ходили перший раз до Гачилівки з Сашком Геслингом. Тепер Валерій жив і працював у Хмельницькому. На роботі і вдалося його виловити. Після взаємних привітань та розпитувань я нарешті підійшов до Головного. Слухай, Валеро. пам'ятаєш ще тоді в Уренгої, ну в будзагоні, Ще за інститутських часів. Це ж ти ходив перший раз по дошки з Сашкою Геслингом до мішки шамана. Пам'ятаєш такого? Ну, пам'ятаю, здивовано відповів Валерка. Валеро, тільки не дивуйся, я тебе дуже прошу, сказав я. Згадай, якщо можеш, чи був у того діда мішки пес? Розумієш, чорний пес. Бачив ти його чи ні? Мій друзяка помовчав, потім видав якісь нерозбірливі звуки і відповів. «Не знаю. Не пригадую ніякого пса. Ти що, подзвонив, аби спитати цю фігню? Юрко, ти що, п'яний? Чого це дає потягну такі спогади?» Я просив його напружити пам'ять, але він не міг згадати нічого путнього.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 І ось довго очікуваний голос на тому кінці відповів мені, що четверте РСУ слухає Це була секретарка приймальної Від неї я й дізнався, що ні Сашка Гесланд, ні його старий тут більше не працюють Сашка, закінчивши інститут, поїхав працювати до Тюмені, а його батько вийшов на пенсію Секретарка виявилася молодою дівчиною і не знала ніякого виконроба Серюги, ні тим паче Міттяя з Борової. На жаль, інших прізвища назвати не міг. Вона порадила звернутися до бухгалтерії, де працювало кілька жінок старшого віку, які могли краще орієнтуватися в кадрах 15-річної давнини. На те, щоб додзвонитися до бухгалтерії і переговорити з досить терплячою та ввічливою пані, пішло ще півтори години. І ось нарешті-решт з'ясувалося, що той самий виконроб Серега, мені вдалося пригадати велику бородавку на його правіщуці, теперішній головний інженер РСУ Сергій Анатолійович Анухін.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 «Юра Коломійчук, хоча, напевно, ви мене не пам'ятаєте. Я працював у вас у будзагоні 14 років тому. Так, я вас слухаю. Справді не пам'ятаю. У нас щороку працюють будзагон, тож 14 років тому не пригадую». Вибачте ще раз, мені потрібно дещо у вас запитати. Ті з ваших колег, кого я знав ближче, вже не працюють, тому змушений потурбувати вас. Так, я слухаю. З інтонації відчувалося, що він не налаштований на даремні балачки. Сергію Анатолійовичу.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 не мешкає, знову пошепотівшись з кимось, відрізав мій співрозмовник, якого тепер язик не повертався, навіть поза очі називатися Рюгою. Помер він. Помер? Миттєво пригадалося сказано Світланою, наче вона у воду дивилася. А що сталося? Послухайте, як вас, корнічук, якщо не помиляюся. У мене робоча нарада, купа людей у кабінеті.